בעזרת השם ידברך, ספר אלים לתרופה, המשך, רפ"ה. בעזרת השם ידברך, אור ליום ד', חוקת, ת' קבוצה ט', קרקע. שלום לכבוד אהובי, בני חביבי הרבני וכולי, מורנו הרב יצחק, שיחיה עם כל יוצא חלציו, שיחיו. בכתבו הנשלח לפה קיבלתי יום מעבר לעת ערב מתשרין. והייתי פה על שבת קודש העבר. תהילה לקהל. היה הכל על נכון. ולבהר מה שדיברנו, דברי תורה אי אפשר על פני השדה. וביום ג' לעבר, לה לעת ערף, בא בשלום ידידנו רבי אפרים נורי העיר. וכפי הנראה, אעבור את הדנפיר נהר ביום מחר, אם ירצה השם, לשבות בקהילת קרימצ'וק. השם ידבח לי, ולחייני לשלום. והנה רצוני חזק מאוד להחיותו בדברי אמת המשיבים את הנפש. אך כבר ארחתי קצת בשני מכתבי הקודמים. וכעת אני כותב באישון לילה, כדי שלא יתעכב שליחת האיגרת למחר, על כן אי אפשר להאריך. השם ידבח יזכה לך שתזכה לקיים וללך עם מה שכתבתי בשני מכתבים הקודמים. ואם אמרתי, אספר כמו אפס אפס קצה מאשר בלבבי, אשר אני רואה בכל עת כמה וכמה אנו צריכים להתחזק, להודות לו לא ידבח, בשמחה, על כל החסד אשר עשה עמנו להפליא, יקצרו המון יריות. סמא דמילתה מישתוקה. ותהילה לקהל, החיית את נפשי במה שכתבת והודעתני מהטלית, שקנית ביום שכתבתי לך, מעניין נוראות קדושת מצוות ציצית הקדושים. מה גדלו מעשיך השם, שכשמדברים באמת מתורתו הקדושה יכולים לכוון עתידות? הגדלתי השמחה על זה, בפרט על אשר נתת לזה. חכם בני ושמח ליבי וכולי. רש בעזרת השם נדבך יום דלת, עקב, תקצת ברסלב. שלום וחיים לאהובי בני חביבי הרבני וכולי, מורנו הרב יצחק נורו יאיר. מחלישת בנך. ובוודאי צערו הוא צערי. אך לו שלמה מן השמיים קל מהרה רפואת הנפש ורפואת ולהחיותך בדבריי אין הפנאי מסכים כעת. גם כבר דיברנו הרבה בהיותך פה. אך דע בני חביבי שהיום חזרתי עם אנשי שלומנו ודיברתי הרבה בזה, שראוי לנו לשמוח מאוד מאוד בכל יום ויום במה שניצלנו מלהיות מתנגד ללאור אמת כזה, אשר רק הוא תקוותנו לנצח. וכל מה שמרגישים יותר צרות לבבו בגוף ונפש ופרנסה וכו', צריכים להפוך הדבר לשמחה וששון יותר. כי אף על פי כן זכיתי בהצל עובר, נביא התלאות כזה, להינצל מלהיות מתנגד על חיותנו ותקוותנו, אשר רק הוא ממתיק מרירותא דעלמא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שילמה למלכא וכולי. וצריכים לחזור זאת גם כמה פעמים ביום אחד, ולהיות מודיע לעבר על כל החסד אשר בעל החסד עמנו. בפרט שזכינו, גם זכינו לטעום מעט מצוף דבש המרה והנעימים המחיים את הנפש לנצח. אלמלא להתנה לאלמלא למי שממילה חדה מהם דיינו, מכל שכן וכל שכן וכולי. ועל ידי זה יכולים גם לכנוס, לצעוק עוד לאבא ולשפוך ליבו כמים נוכח פני ה'. מאחר שאנו רואים שעדיין רחמיו אלינו, ועדיין חביבות תגבן. אך העיקר לחזור בכל פעם אל השמחה, שהוא עיקר התחזקות. סוף נסיס בה ה', כי רחמיו לא כלים. כאשר ראינו פעמים אין מספר, עד הנה עזרונו החמיו יתברך וכו', בו בטחנו שאל יעזבנו לנצח, ויטיב אחריתנו מראשיתנו נגילה ונשמחה בשעתו. דברי אביך, נתן מברסלב. ושלום <coughs> לכל אנשי שלומנו באהבה רבה וחמתן עזיזה, ובפרט לידידי הוותיק מורנו הרב נחמן רוי נכד אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה. אתמול קיבלתי פריסת שלום מאיתו. מי ייתן שנזכה להתוועד יחד מהרה, ופנים אל פנים נדבר, אשר הוא טובתו לנצח. רפ"ז בעזרת השם מטבח יום א', ראה את הקצת. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי היום, וצערי גדול מאוד מחלישת בנך שיחיה. אבל כבר ידעתי שאין לנו על מי להישען, כי אם על שבשמיים. בעל הרחמים ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. וכעת אין בלשוני מילה להשיבו, כי הוא סמוך לאפו כשבתא. וישמע מפי רבי דא ונורי העיר, שתהילה היינו שמחים בשבת העבר. ואפשר לספר לך קצת מה שדיברנו בו בבישוע... בישועת חסדו, וגם אתה תשמח בישועתנו, כי כולנו כאיש אחד ונפשך קשורה בנפשנו, בפרט בשבתות וימים טובים. השם ידבח יחזק לבבנו, שנתחיל להכין עצמנו לקבל קדושת אלול כראוי. דברי אביך מצפה לשמוע טוב מאיתך תמיד, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, חזקו ויאמת לבבכם וכולי. רפ"ח ברוך השם, יום א', ראש חודש תקצת, ברסלב. שלום לבני חביבי הרבני, מורנו הרב יצחק שיחיה. מכתבו קיבלתי אתה ואני לא גמרתי עדיין התפילה, כי הייתי חלוש קצת כדרכי אחר שבת, ונתעכרתי בתפילתי. כעת תדע שכבר קיבלתי תהילה לכל, כרטיס מחדש, ובדעתי לנסוע עם ארצי השם ביום אחר אחר חצות היום. מדעתי חזק לבלי לעכב יותר, והשם יעזור לי בחסדו לסע למקום שאסע, להשתטח במקום שאשתטח, אשר באמת איני יודע כלל עוד עד הדבר מגיע. אבל זה אני יודע בבירור, בעזרת השם נדבך, שאני צריך לנסוע לשם בכל עת, ובפרט על ראש השנה הקדוש והנורא והאיום מאוד מאוד. וגם אני צריך לעורר ולחזק אתכם בכל כוחי בכל מיני דיבורי אמת שבעולם, שתזכו גם כן להיות שם, כי הוא חייכם וכו'. ואם כי כבר עתה יודעים קצת מזה, אבל צריכין עתה להתחיל מחדש, בפרט על ראש השנה שאז עיקר התחדשות לטובה. ויש הרבה הרבה מאוד לדבר בזה, אך אין הפנאי והנייר מספיק. וגם המכתב מרמרדכי קיבלתי, והכל קודם שעמדתי להתפלל תפילת מוסף של ראש חודש אלול, עם אחד זהוב, וקריטיב היטב, והודיעו לי שהעגל נאבד, וצריכים החמים שהפרה תיתן חלבה, יהי רצון שיתקיים כן. והנה בכל צרותינו מרירת נפשנו ומחטא העגל. והיינו צריכים שהפרה תכפר על בנה כמו שפרש רש"י, והכל כדי לזכות שיהיה דם נאכר ונעשה חלב. והנה שכרתם עד הנה בפייבקס, ואם זכיתם לעשות המשא ומתן כראוי, היה ראוי שהפייבקס יוציאו דם הרע שבקרבכם עד שיתהפך לדם טהור, שהוא ממון כשר וממון ישראל. כי דמים תרתם אשמה, ומבלבולי הדמים שקשה לזכחם, בא חולי המזלין, חזר תחמנה ליצלן. וכל מיני חולה תחמנה ליצלן. וכל טרדת הפרנסה, וכל המחלוקת ובזיונות ושפיכות דמים, אשר אתם מבקשים כעת על כל זה. אתה צריך לישוע גדולה שיחזור בנך לאיתנו בשלמות מהרה. בעל הרחמים, בורא רפואות, ימלא משאלותיך מהרה. והרב מרדכי מבקש להנצל על האבא. והכל צריכים לישועת אלוקינו. ימלא השם כל משאלות ישראל לטובה. וכל זהו סוד כוונות אלול, שהוא להכניע אדם שבחלל השמאלי. והתיקון על ידי שיהפך מדם לדום, לסבול ביזיונות ושפיכות דמים מכמה צדדים. כי גם מה כל אחד בעיני עצמו, ונדמה לו כאילו חס ושלום, חס ושלום אפס תקווה, גם זה בחינת שפיכת דמים, שצריכים לסבול הכל, ויעבור על האימה. ואם חס ושלום לא יהיה עולם הבא, אף על פי כן האמת הוא אמת, ואני חפץ ומשתוקק רק לאמת לאמיתו. כי סוף כל סוף יבוא יום פקודתי, והכרח לשכב על הארץ, והחרסים יניחו על העיניים, והגוף יתבלה בהקבר. ויהיה נעשה עפר, רימה ותולעה. ואם כי, וחרפה וליצנות עתה לדבר מזה, בפרט כמו שנתרבה עכשיו חכמים שיודעים חכמות וכו'. אך ברוך השם שהפליא חסדו עמי שידעתי כל סוד חכמות אלו, אבל הם שקר וכזב, אבל נידף וכו'. וסוף כל סוף ההכרח ליתן דין וחשבון. אבל אף על פי כן, חלילה וחלילה ליפול בעיני עצמו בשביל זה. וזה כל כוונות אלול, שהוא בחינת בקי בהלכה, בקי בארצו, בקי בשוב. אם השק שמים שם אתה, ואציע שאול יינקה. בחינת איל ונפק. וכמה וכמה דיברנו בזה, כמה וכמה צריכים להתחזק בזה. והרב מרדכי הנ"ל כותב לי שעדיין נדמה לו שאפס תקווה, חס ושלום. אם כן, לא שבא כדחיה לכל בריאה. תדע ותאמין לי שיש גורים ממך הרבה. וגם הם צריכים להחיות עצמם בכוונות אלולה נ"ל, לקיים באמת בכל עת והציע שאול יינקה. ואז היה טוב להם לנצח. וכל עיקר הרעש והקטגוריה הגדולה שעלינו מחמת זה שרבנו הגדול, זכר צדיק לברכה, רוצה להחיות מתים ופגרים ממש, שנפלו בדעתם מריבוי עוונותיהם העצומים כפגרים ממש, כאשר גם אנוכי בעוניי יודע מעט בזה. מכל שכן וכל שכן הוא זיכרונו לברכה בעצמו, וכל הרעש הגדול שעלינו הכל רק בשביל זה, כי הוא בכוחו הגדול עוסק בתיקונם ובהצלתם, והעיקר בבחינה זאת, שרוצה להאיר בהם כי מלוא כל הארץ כבודו. הקיצו ורננו שוכני עפר, והם מבעטים לקבל טובתו, אבל מה לנו בזה? כל אחד ילך בדרכו, ואנחנו בחסדו הנפלא נקיים, אחזתי ולא ארפנו עד וכו'. והנה השליח נחוץ והכריח לקצר, כי תריד נא מאוד. ותדע שאף על פי כן צריכים להתחזק בשמחה תמיד, וזה עיקר ההתחזקות, כי חדבת השם היא מעוזכם. דברי אביך וחברכם ורביכם, החפץ בתקנת נפשכם לנצח, אמן כן יהי רצון, נתן מברסלב. רפ"ט ברוך השם יום ב' תצא תקצת אומן רב חסד יגמול חסד והיטיב לכם ולנו הכתיבה והחתימה לחיים טובים, לחיים אמיתיים, ארוכים ולשלום. לכבוד אהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו הרבי יצחק נאור יאיר ולכל יוצא חלציו הנעימים שיחיו. היום אחר תפילת שחרית באתי לפה לשלום תהילה לקל. מה גדלו חסדי השם שזכיתי גם בשנה הזאת לבוא לפה להכין עצמי על ראש שנה הקדוש הבאה עלינו לטובה. מה אשיב להשם כל תגמולו עליי ואי אפשר להעריך עתה בזה, כי לא כל ימינו להודות ולהלל ולשבח למי שעשה לנו את כל הניסים האלה. ובאי לפה מצאתי מכתבך, והיה לי לנחת גדול. ועתה בעת תפילת המנחה קיבלתי עוד פעם מכתבו. השם ידברך יגמור חסדו עם בנו שהכריע לתומכו ולסעדו לגמור רפואתו בשלמות מהרה, אמן כן וגם מהפייבקס הליקות, שמחר היה לי לנחת. אך יש בליבי עליך, בני חביבי, על אשר אתה חושב הרבה ומתפחד הרבה בכל סיבה קלה שעובר עליך. הלא אתה רואה בעיניך שהשם מתבהח עושה עמך חסדיו בכל עת. לא ככה תאנו עשה לנו וכולי. ואתה מתפחד ומתבהל ביותר בכל עת. בטח בא השם כי לא יעזוב אותך לעולם. חזק וחזק ושמח נפשך בכל עת, במה שאתה חפץ להיות נמנה עמנו בראש השנה הבאה עלינו לטובה האיום והנורא מאוד. מכל שכן כי קיווינו להשם שתוציא מכוח אל הפועל ותבוא לפה בשלום בשמחה. ובעל החמלה יחמול עלינו ויורנו הדרך לתשובה הנפתח בחודש אלול. כי בוודאי השם יתברך והצדיקים עושים את שלהם תמיד, ועוסקים בזה בשלמות. להמשיך את דרך הקודש הזה מחדש בכל שנה ושנה, בחידושים נפלאים ונוראים מאוד מאוד. כי מאוד עמקו מחשבותיו ידבח. אך מי ייתן שנזכה גם אנחנו להאמין בזה בשלמות, באופן שנזכה להמשיך עלינו גם עתה קדושת הדרך הזה מחדש. שיקוים בנו חדש עלינו שנה טובה, אמן כן יהי רצון. להיום פניו אי אפשר להאריך יותר, דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. כבוד רבי נפתלי נירו יאיר פורס, בשל... פורס שלום באהבה רבה, בתיקון הרצפה של הבית המדרש שלנו דפו תהילה לקל עוסקים עתה, וקיווינו להשם שיהיה להם לנחת ולשמחת לבב בעזרת השם ידבח. פוק חזה גבותא דמרח, ועדיין צריכין ישועה ורחמים רבים. מכתבים בשנת ה' hey, אלפים תר' ר' צדיק, ועזרת השם יתבחר סוכות יום א' תר' ברסלב. בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה. ומאליך תבין שאין פנאי כעת להרחיב הדיבור כלל. והנה עמך, ידידנו רב דוד ואבי נחמן, שנשאו היום לקהילתך. ומהם תשמע מה שתשמע משיחתנו וכולי. והשם ידבח אשמח אתכם ואותנו, וחדבת השם יהיה מעוזנו לעמוד נגד עוצם ריבוי עזו דסטראחה מכל הצדדים, הן מעצמו הן מאחרים. אך השם עזוז וגיבור ישפיע עלינו טובות וחסדו על ידי תפילת השם בעצמו, וייתן עוזו לעבדיו השפלים, כי הוא נותן לייאף כוח וכולי. ורק על זה שמחנו. אחרי אשר השם יתברך, היטיב עמנו כל כך, כל כך, להשמיענו כאלה וכאלה, הוא יגמור בעדנו לתומכנו בימין צדקו, לחזקנו, לאמצנו בשמחתו. בפרט בימי החג הקדוש, זמן שמחתנו. מי ייתן שנזכה לקיים, והיית אך שמח. ותהילה לקהל, יש ויש לנו במה לשמוח, בכל חידוש וחידוש, בכל דיבור ודיבור וכולי, ואיכשהו אשרנו. דברי אביך המחזקיך המזרזר לך להיות בשמחה תמיד, בפרט בימי שמחה כאלה הבאים עלינו לטובה. נתן מברסלב. בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה, ואין פנאי להרחיב הדיבור כלל. השם יטבח, ישמח אתכם ואותנו וימתיק כל הדינים מעלינו. ומאוד החיית אותי במה שכתבת, שהחיית עצמך בתפילה. גדולים מעשי השם אשר עשה עמנו. ואני מחיה עצמי בכל עת בזה וכיוצא בזה. וכעת אני מתפלא מאוד בהחסד, שעזרה אני השם מטבח ללקט על ליקוטי עצות החדש. כי הוא פלא, רבות עשית השם וכולי, סיסו בשמחו בשמחת התורה. דברי אביך נתן מברסלב. רצ"א, ברוך השם, אור ליום ב' נח תר ברסלב. נישאו ערים שלום לכבוד אהובי ידיד נפשי ולאבי הרבני הוותיק המופלג הנגיד וכולי מורנו הרב אברהם בר שיחיה ולביתו וליוצא חלציו היקרים חיים ושלום וכל טעו. די ידידי כי נתעכבתי באומן על יום כיפור העבר ובאתי לביתי על שבת שבין יום כיפור לסוכות. וברוך השם הכל על נכון מים השם. ושמחנו תהילה לקהל בחג העבר בפרט בשמיני עצרת ושמחת תורה. והכל בשלום ושלווה תהילה לכל. טוב להודות להשם אשר עד כה עזרנו כן יוסיף השם חסדו ונפלאותיו העצומים שיאיר האמת בעולם. ונזכה להודיע לבני האדם גבורות נוראות נפלאות התגלות תורתו וחוכמתו האמיתית. למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים וכו'. כי כל דבריו הקדושים שגילה כולם הם לגלות אלוקותו בעולם. ולעת עתה נזכה אנחנו על כל פנים לשום לבנו היטב לדבריו הקדושים, באופן שנלך בדרכיו לבלות ימינו על התורה ועל התפילה וצדקה ומעשים טובים, כי מאוד עמקו מכשרותיו, והכל יכולין להתקרב להשם מטבח דרכיו הקדושים. ואי אפשר עתה להעריך בזה בפרט על פני השדה. דברי אוהביכם באמת לנצח המצפה לתשובתו מהרה, נתן וברסלב. רצ"ב. ברוך השם, יום א', לך לך, תר ברסלב. בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה, והיה לי לנחת בראותי עוצם תשוקתך לעבודת השם באמת. מי ייתן והשם מטבח ימלא משאלות ליבך לטובה ויעמוד בעזריך, שתזכה לקום בחצות לילה תמיד ותעמוד בתורה ותפילה. כי יהי חייך וכולי ולהשם הישועה. ומוסר כתב זה נחוץ ואין פנאי להאריך. אך באתי להודיעך שתראה תכף ומיד לשלוח לי אסך חמישה רובל כסף על ידי איש בטח המוקדם, כי ביתי ריקן מכל, ואני מוכרח ללוות לי אסך הנ"ל על הפרנסה. והוצאתי רבה כידוע לך, ואין לי על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמים. וכל חיותי ושמחתי ותקוותי, אמא שזכיתי לידע מאור כזה ולשאוב מימי תורתו הנ"ל. זאת נחמתי באוני. וגם אתה, בכל מה שעובר עליך, וכן כל אנשי שלומנו, כולם כאחד, תהילה לכל, יש להם במה לשמוח ולהחיות נפשם בכל עת, תהילה לכל. כי כבר החיה והשיב נפשנו בשבעה משבעי טעם, אשר הם חיינו לנצח. מהאיגרת שהודעתני שהכנת לשלוח וכולי נהניתי מאוד. השם ידבח את שיצמיח ויעשה פרי טוב לגמור, כאשר עם לבבינו למען כבוד שמו ידבח. והוא יודע תעלומות לב שכוונתי לטובה והטוב יעשה. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. רצ"ג. ברוך השם יום א' וירא תר לפרת קטן. בני חביבי, קיבלתי מכתבך. השם מטבח ימלא לך בכפלי כפליים עושר וכבוד וחיים. ועל כולם יפתח לך את אוצרו הטוב, אוצר יראת שמיים, שזה עיקר אמיתת החיים. ויפרוס בשלום כל אנשי שלומנו באהבה. ויזרז את ידידי רבי יעקב שיבוא לפה על שבת קודש הסמוך, כי קרוב בדעתי לישא אחר כך לאומן בעזרת השם ידבח. וראוי לו בוודאי להתראות פנים עמי, אחרי אשר השם ידבח עזרו לעמוד מחוליו, ונמחלו כל עוונותיו ונעשה בריאה חדשה. בוודאי היה לו לבוא מיד שקם מחוליו לפה. אך העבר אין. כעת, מאחר שכתבת שרצונו לבוא, על כן ראוי לזרז למזועזין, שיזרז בזה כנ"ל נתן הנ"ל. רצ"ד, ברוך השם, מוצא שבת קודש, אור ליום א', וישלח תר אומן. שלום לבני חביבי הרבני וכו' למורנו הרב יצחק שיחיה. בכתבך קיבלתי פעמיים, מוסר כתב זה נחוץ, ואין פנאי להאריך. מה שכתבת לי, מה ששמעת מרבי יעקב, בעניין השלושה דברים הבאים בהסח הדעת, נהניתי מאוד על שסיפר לך רבי יעקב מזה. ויש לי הרבה לדבר בזה, אך עתה אין הפנאי מספיק כלל. אם אתמהמה עוד בדרך, אכתוב לך בעזרת השם באריכות. לעת עתה אין יודע כלל איך יפול הדבר בעניין השבת חנוכה הבאה אלינו לטובה. השם ידבח ירחם עלי ועליכם בכלל ובפרטיות, על כל אחד ואחד. וינהיג אותי ואתכם בדרך הישר והאמת תמיד. השם נדבך חוזר ומושיע לי הרבה בכל יום, בחסדים נפלאים מאוד, אך עדיין אני צריך ישועות הרבה, בפרט בשבילכם. עיניי תלויות אל השם שיקוים בי, פדה בשלום נפשי וכו', כי ברבים וכו'. דברי אביך המעתיר בעדך ומצפה לתשובתך, נתן הנ"ל. ושלום לכל עד ששלומנו באהבה רבה. רצ"י בעזרת השם יתברך יום ד', יא' טבת, תר. נישאו הרים שלום לכבוד ידידי הרבני הוותיק המופלג, מורנו הרב אשר משה נירו יאיר. מכתבו הקצר הגיע אלי אתמול בין מנך למעריב, ומאליך תבין גודל צערים מזעד הנפש, הומה עלי ליבי. מאי מאי אוכילה, צר לי מאוד מכם מכמה צדדים. אין מצד הצער והאיסורים בעצמם. מה שסבבו את ידידינו רבי א' ב' מכל צד. השם ידבח ירחם ולשיום יום מהרה. ומיותר, מתגרו את השונאים שחורקים שינם להתנקם חס ושלום. כמו שכתוב, שרקו ויחרקו שן אמרו בילן, נחמנאי יצלן. אבל השם לא יעזבנו בידם בוודאי. ועל כולם, צערי גדול ביותר מבלבול הדעת הקטנות השכל, שנקטן אצלכם על ידי זה. כי חסרון הדעת קשה מהכל, כמבואר בדבריו הקדושים, שעיקר הצער של כל מיני איסורים וחסרונות רק חסרון הדעת. כי אם היה הדעת שלם, והיה שהכל בהשגחתו יתברך לטובה, בוודאי לא היה מצטער כלל. אדרבה, היה מלא שמחה מכל האיסורים וההרפתקאות העוברים עליו, כי כל מדע עבד רחמן עלי תו עבד, כי כוונתו יתברך בוודאי לטובה נפלאה. ובפרט שאנו רואים בעינינו שכל אדם מלא איסורים, כמובן בכל הספרים, כמו שכתוב במדרש רב"א, פרשת מקץ, פרשת צד"ב, על פסוק, וקל שקה ייתן לכם רחמים, וזה לשונו. אמר רבי אלכסנדרי, אין לך אדם בלא איסורים. אשרב לאדם שאיסורים באים עליו מן התורה, שנאמר, ומתורתך תלמדנו. ועיין שם את מה שכתוב שם מתחילה. ואם בא להקפיד, ומתואתך תלמדנו, מה הכתיב באברהם, ואברכך ואגדלה שמך? כיוון שיצא, קפץ עליו רעבון, ולא הקפיד, ולא קרא תיגר, אף עט וכולי, אין שם. וכבר ידעתם שכל המניות הן רק מניות המוח, כי מי שדעתו ומוחו חזק באמת לאמיתו, בוודאי אל יבהלו רעיוניו משום הרפתקאות ותלאות העוברים עליו. כי בוודאי לא יעלה על דעת איש הישראלי, כשבא עליו איזה צרה חס ושלום, אפילו בגוף ובבנים, חס ושלום אך מנא מכל שכן בממון הקל, שזה מחמת שהניח תפילין או פיזר לצדקה וכיוצא בזה. אדרבה, איש הכשר, אפילו איש פשוט, נותן אל ליבו שכל צרתו ואיסוריו חס ושלום, הוא מחמת שמעט בעבודת השם, שלא הניח תפילין בכוונה הראויה. והסיח דעתו מהם כמה פעמים, ולא נתן צדקה בלב שלם כראוי וכדבה אל ימי עבד לא עבד וכו'. ועתה תבינו היטב מזה לענייננו, כי בוודאי מי שנוטה לדעת החולקים, הלא קדוש ונורא ונשגב כזה, שהוא אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר גילה חידושי תורה כאלה בעולם, אשר לא נשמעו מעולם, המחיים את כל הנפשות מגדול עד קטן וכו', בוודאי לדעתם הכוזבת, אפילו אם היו נותנים הון רב לנסוע לאומן, אין לנסוע. מכל שכן לסבול איסורים ולשבר מניות. אבל מאחר שבחסדי השם פקח עינינו, והודיענו קצת אמיתת גדולת קדושתו וכו', בוודאי בשביל תנועה אחת להתקרב אלינו, מכל שכן ללמוד ספריו הקדושים ולקיים את הדיבור האמיתי מדבריו, להכריח עצמו לתפילה על פי עצותיו הקדושים, ולומר תהילים בכוונה. מכל שקל לנסוע על ציון קיבועו הקדוש, אשר הבטיחנו בהבטחה גדולה שיעשה לנו טובה לנצח. דעת לנבון נקל, שבשביל נקודה אחת מכל הנעל, כדאי וכדאי לסבול הכל, ולשבר כל מניעות שבעולם, על כל פנים שלא לטעות חס ושלום, בטעות ושטות של המתנגדים וחולקים, כאילו בשביל זה שעשה טובה נצחית כזאת לנשמתו, שנשא לאומן על ראש השנה, באה עליו התלאה הזאת, חס ושלום. אדרבה, מחויב להסתכל על האמת לאמיתו ולהפוך הדבר לטובה, שכל התלאות הן בשביל שמתרשל בעניין ההתקרבות אל האמת, ובפרט שאנו רואים שגם על החולקים והמתנגדים עוברים כוס התרעלה, כוס הצרות והתלאות בלי שיעור. השם ידבח ירחם על כל ישראל, בפרט בעיתים הללו, אשר צרות רבות סבבונו בכלליות ובפרטיות מכל יצה ואין רגע בלא פגע, כמו שהאריך בזה בשלעי, אין שם. ואין חיותנו וקיומנו בכל יום, בכל שעה, כי אם בדרך ניסים נפלאים ונוראים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הן הן, הן גבורותה וכולי. וכל חיותנו הוא רק על ידי נקודת הצדיק האמת, בבחינת אלמה למלכה, להוה עלמא יחי למזבל מרירותה. כמו שכתוב במאמר צבית הצדק. ובכוחו הגדול בטחתי שבוודאי לא יעזוב את רבי א' ב', שהחייה נעל, כאשר לא עזב אותי ואת כולנו בכל התלאות שעברו עלינו. ובפרט עלי, אשר לא יאומן כי יסופר שאי אפשר לסבול כל אשר עבר עלי. ואף על פי כשאני מחשב עם מי, אני רואה האמת שכל בני גילי, אשר היו להם כתף שוררת להתקרב ולטעום מאורע הקדוש, כולם עברו חייהם בצרות ומהירות הרבה יותר ממני. ורובם מתו, ואשר המה חיים עודנה מלאים צרות מצרות שונות, אך מנא ליצלן, ואין להם במה להחיות את עצמם. אך העיקר הוא הניסיון לפי שעה לבלי לשמוע לדברים הרעים של החולקים על האמת, ולבלי להטעות דעתו חס ושלום לשום שבעה של שקר ההפוכה מן האמת. רק להסתכל בכל עת אל האמת לאמיתו ולקיים, חישבתי דרכי והשיבה רגלי ילדותיך. והנה להעריך בדברים בעניין זה יש בלבי, תהילה לקל הרבה לדבר. הנה ביטני מלא מילים, דברים אמיתיים וזכים ובהירים בעזרת השם ידבח. אך לא יספיקו המון יריות לבערם. וכבר ידעתם קצת על ידי ספריו הקדושים, ועל ידי מה שחידשנו בהם בחסדיה של ידבח. ואתה ידידי וחביבי חזק ואימץ עצמך. וחזק הרבה את ידידנו רבי א' ב' הנ"ל, שתקרא את האיגרת הזאת היטב. ותבינו דברים הרבה מתוך דברים אלו. ובטחתי בהשם שבוודאי לא יעזוב אותו. לה שווק ולה שוויק. רק חזק ואמץ וחטוף ואכול, חטוף ואכול, נע מה דאורייתא בכל יום ויום. בכל הטרדות וההרפתקאות העוברים עליך. כי אי חייך לנצח. וזה היום שאתה עומד, לא יהיה לך עוד לנצח. ומאוד מאוד גדול, צערי, יותר מהכל, מה שכתבת שרבי א׳ ב׳ נרו יאיר, מתרשל מלימודו. אהה, השם, על זה ידבו כל הדבים. כי כמה וכמה אנו מדברים וצועקים על זה שאין מנוס מכל האיסור, האיסורים וההרפתקאות. כי אם להשם יתברך ולתורה ולהתפילה וטחינה ובקשה וכולי. ואיך תנפכת לי, ידיד נפשי. כבר הזהירונו רבותינו זכרונם לברכה, אל תאמר לי כשאפנה אשנה. כלך מדרך זה חביבי וידידי. כי אני בטוח בהשם יתבהך שבוודאי יתקן לך השם יתבהך בכל ענייני הדחקות והתלאות שלך, וירכיב ידך ותמכור סחורתך בטוב בעזרת השם יתבהך, והכל יתהפך לטובה. אבל הימים שאיבדת בלא תורה, שיכולת לחטוף מתוך הייסורים די זה אבדה שאינה חוזרת. ובפרט מה תעשה בימים הבאים? כי אפילו אם תבלה ימיך בעשירות, אי אפשר שלא יעבור על האדם בלבולים, מטרידות רבות והרפתקאות בלי שיעור. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, וכמבואר בפסוקים רבים, כי אדם לעמל יולד וכו'. ומי שמבטל מחמת זה מדברי תורה ותפילה, הוא עובד את ימיו לגמרי חס ושלום. כי אדרבה, כל מה שעובר על האדם, הכל לקרוא אותו לקרבו אל התורה. כי העיקר שהשואה ויתברך הוא כשלומדים תורה בצר לאדם, מתוך בלבולים כאלה. והוא מקרב עצמו להשם יתברך ולתורה, מתוך איסורים ומניעות והשתתכות והתפשטות הסדרה אחר כזה, שהם משתתחים בכל פעם כמו נהרות ותאומות ממש, כמו שכתוב תאום אל תאום קורא. הט אוזניך היטב ושמע דברי הנאמרים באמת, ולקיים בכל עת השם עוזי ומעוזי ומנוסי, כמו שכתוב ומנוס ביום צר לי, ותחטוף בכל יום כל מה שתוכל תורה ותפילה. ולקיים קוואת העתים לתורה, כמו שפירש אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, לגזול עתים לתורה מתוך כל הטרדות שבעולם. כי אין יום שלא יוכל לחטוף ממנו טוב מעט או הרבה. כי לית יום דלת בטוב. ובטח בה השם כי לא יעזוב אותך, ויהפוך הכל לטובה. ותראה לבוא לפה בזריזות. דברי אוהביכם באמת. ולא איחדתי הדיבור לרבי א׳ ב׳ בעצמו, מחמת שלא כתב מכתבו אליי. ומאליו יבין שכל הדברים נאמרו אליו בייחוד, וגם לכולכם ולכולנו. כי הכל צריכים לידע ולחזור בכל יום קול הנ"ל. ויותר מהם הבני ייזהר לקיים דבריו הקדושים, זיכרונו לברכה. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו באהבה רבה. ובפרט בשלום ידידי וחביבי מורנו הרב ישראל נרו יאיב, בני ביתו. הלוקו דברי המצפה לישועה ומאתיר בעדכם, ומצפה לראותם בשמחה. נתן מברסלר